وعادت قوانا بعزم الأبات وعادت قوانا بعزم الأبات آه يا من تسامى وخلى المنام جرى العمر يمضي وراء من صرامها العمر يمضي وراء من إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أماننا na yehdi allahu falamud illa lah wa man yudlil falahadi lah ashadu an la ilaha illa Allah wa ashadu anna muhammad al abduhu wa rasuluhu wa qala rabbuna fi kitabihi kareem baada audhu billahi minash shaytanir rajim yaa ayyuhal ladhina amanu taku allaha haka tuqaatih wa la tamutunna illa wa entu muslimun zaahvala pribada uzvishnima Allah subhanahu Ako ga ostaju u zabudi, nećemo, ga, nećemo naći nikoga ko će ga napravi put u puti osima laha te bareka ve ta'ala. da nema drugog istinskog Boga osim Allaha te bareka ve i da je Muhammed a.s. posljednji Allah poslanik poslan sa istinom. Uzvišeni plemeniti kazuje svoje plemenitoje knjize u o vjernici, bojite se allah istinskom bobojaznošću i ne uvilite nikako drugačije osim toga Nakon toga, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Fala Allahu tebareke, koji je koji nas je poživio, koji nas je okupio sa okupio na ovaj bareć mjesto da nastavimo govoriti o ovoj veličanstvenoj nauci koja govori o Allahu tebareke, tebareke ve taala, koja se prvenstveno crpi iz Kur'ana i Suneta poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Danas, draga braće i cjene sestre, govoriti ćemo o jedno veličanstvenom Allahu tebareke ve taala gdje svaki mu'min i mu'minka priželjkuje da budu dio plodova e, koji proizilaze iz ovog veličanstvenog Allahovog Tebarekevetala imena. U istinu, znači nakon značenja, kada spomenemo i ukažemo šta su učinjanci kazali, ne preostaje ništa osim da čovjek poželi, da istinska muminska duša poželi da bude obuhvaćena sa značenjima ovog veličanstvenog Allahovog Tebarekevetala imena. Naime, radi se o Allahovog Tebarekevetala imenu Eluvedud, Eluvedud, Mnogo znači ima značenja, ono što bi ukratko kazali jeste onaj koji voli, uzvišen je Allah, al, je opisan velčanstvenim imenom El Vudud, onaj koji voli i koji je najdostojniji ljubavi. Upravo svojstva koja proizilazi iz Allahog Tebare Kvetala imena El Vudud, da je on taj koji voli, su negirale mnoge mnoge, znači, sekte u islamu uh, nisu htjeli i ne žele da opišu Allahe Tabareke Vatala svojstvo ljubavi. Oni koji su pratili predavanja iz Allahe Tabareke Vatala veličenstvenih osobina, odnosno savištenih osobina, uh, zaju već od čemu, čemu je riječ po pitanju onih koji negiraju svojstvo Allahe Tabareke Vatala ljubavi ili oni koji te bile, odnosno krivo tumače Allahevo svojstvo ljubavi pa kažu da se misli i da se odnosi na lahvo tebare kevetala zadovoljstvo rida, što nijekom slučaju nije tačno. Svojstvo rida je jedno od lahve tebare kevetala osobina, što je suprotno svojstvo lahve tebare kevetala osobine ljubavi. Tako da su dvije različite osobine, a oba osobine se pripisuju jela, džela, dželalu i opisan tim veličanstvim i savršenim, savršenim, savršenim osobinama. As Sudžad rahmetullahi je kazao u značenju Allaho te barek imena El-Vedud. El-Vedud u arapskom jeziku da ono znači može nekada značiti onaj koji voli i onaj koji se voli. Onaj koji voli i onaj koji se koji se voli. I jako bitno da se zna. Jer srkte danas kada se Allah Đelešanhu opisuje, odnosno kad je opisan, Allah Đelešanhu je opisan tih savršnimi osobin, osobinama od uvijek, on ima Allah za to osobino. Krivo je tumačio ili definitivno znači negiraju. A posebno svojstvo ljubavi. I smatruju da je nemoguće da Allah Đelešanhu nekoga voli, odnosno da on te bare kvetara bude bude volje. Tako da ovdje vidimo znači jezično znači da je moguće da ve dud ima značenje onaj koji voli i koji i koji se, koji se voli. Zatim ibn Arabi El Maliki kaže da su svi znači svi su sagasni oni koji poznaju, poznavaoci arapskog jezika u tome da ova riječ vod ima značenje međude ljubavi. Mevade, u kojem sad svoj nije mevade? Posle ćeš kazat. Znači mevade gdje se, uh, uh, gdje je stvarno značenje te riječi ljubav. Ljubav. Tako da vidimo, znači da u arabskom značenju, odnosno u arabskom jeziku ima značenje ljubav. Zatim ima značenje, umnije nije. Mevade želiti nešto, ja želim nešto. Gdje imamo potvud u kuranskom ajatu gdje Allah Đerašanu kaže i od njih neko poželi da živi koliko godina. Hiljadu godina. To su oni koji zaista žele i žude za dunjaličkim protima i životu na dunjalku. Život koji je prolaza. Kada je upitaš si bi to požel. Pa vidimo da ovdje Allah kaže i od Što ima značenje, želje. Nešto što želiš ti, što priželjkuješ. Učenjaci kažu da osoba želi ono što voli. Dakle, ima isto značenje. Znači, voli da živi hiljadu godina ili želio bi da, da živi hiljadu, hiljadu godina. Nakoliko se mjesta u Kur'anu spominje veličanstveno ime Laha Tebare Kvetara El Vedud. Spominje se samo na dva mjesta. Spominje se u suru Hud i usuri al-Buruć. Allah Đelešanu kaže وَسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلِي Jako nam je znači bitno, kako su rusak kazali, da razmišljamo završecima ajeta. I tražite oprosta od vašeg gospodara i njemu se pokajte. Pa kaže Allah Đelešanu إِنَّ رَبِّي رَحِيمُوا Zaista je, moj gospodar, onaj koji je milostiv i pun ljubavi. A sad razumijete, mostagfiru i tražite oprosta, otubu i leji, i njemu se pokajte u istinu, je moj gospodar, moj gospodar i naš gospodar. Opis na glučanstvu je ar rahim, al vadud. Dok bez određenog člana, rahimu vadud. Milostivi i koji je pun ljubavi. Tako ćemo naći iz podova koji proizilaze iz ovog veličanstvenog imena da Allah Đelšan voli neke kategorije, voli neke skupine, a prezir je mrzi određene skupine i određene kategorije ljudi, što je jako bitno da čovjek zna koga to Allah Đelšanu voli, a koga Allah Đelšanu ne voli, odnosno koga prezire, koga mrzi. I je opisan i sa osobinom držnje. Uvisno, za znači Allah Đelšanu posliti takvu, takvu osobinu. Zatim u Suri Al-Buruđ, Kakav je gospodar, on je El Gafur koji mnogo prašta i El Uvedud koji je pun također znači ljubav, koji voli. I upoznat ćemo kroz začelašnje predavanje koga Tola Đelšanu voli, a koga, koga uzvišenje tabare kvetava ne voli. Ibn Đeri Rahmetullah Ali kaže u značenju. Kada se odnosi na Allaha Tebareke Vata'ala, el vedud. Kada se misli na kako to ime, odnosno kako značaj nosi uzvišeno od čestva na Allahove ime, el vedud. Pa kaže za kur'anski ajed, وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُ وَنْ تَبَارَكَ Vata'ala, voli koga? men مَنْ اَنَبَ إِلَيْهِ tab Onaj koji se njemu vrati, povrati i koji se pokaje. Znači, danas čovjek može određen Dio života svoga da živi daleko od šarijeta, daleko od propisa, daleko od prakticiranja vjere, pokornosti Allah-u Tebareke ve Ta'ala. Ali Allah šanuhu, očekuje taj trenutak kada će se ta određena osoba vratiti, povratiti Allah-u Tebareke ve Ta'ala i pokajati za svoje grijehe. Zato kaže... I vi se kažete i tražite oprost od, od vašeg gospodara. Da znači, uvijek čovjek ima priliku i uvijek ima mogućnost da se povrati Allahu tebareke tebareke ve taala. Ibn Jalil rahmetullahi Ali kaže da je Allahu tebareke ve taala ime El-Vedud značenja da on tebareke ve taala voli svakog onakog koji mu se povrati pokaj. Subhana za stanje nevjerovanja, kufrane, nevjerstva, shirka, svih najgorih vrsta grijeha u kojima čovjek ili osoba može da zapadne. To sve situacije koje Allah mrzir i prezirir. Mrzi i prezirir. I, preziri. I na jedan put se cijelokupna situacija menja. Iz tog hala Allah Čelešanu, znači u jednom trepta, u jednoj sekundi, kada se osoba povrati i pokaje, sa voli tog jisana. Što je moguće. Dokaza ima, znači, za svakog razbori tog koji uči i šitao Allaho Tebarek Vatara knjigu, gotovo na svakom mjestu da ima nešto što ukazuje na na ovu činjenicu. Zatim kaže da on te Tebare Kevetala također obavještava svoja stvorenja. Da on taj koji mnogo, mnogo prašta i da je pun ljubavi. Kako bi stvorenja upoznala svoga stvoritelja. I zato iz plodova koji proizilaze iz ovoga imena jeste ah da tvoje znanje koje stičeš šarijalsko znanje je razlog da se poveća spoznaja prema lagutu barek vetala i da bude znači sebe da tala subhanahu wa taala zavoli da tala te barek vetala što više imaš riadskog zaja pri sebi što više izučavaš tragaš ističe znanje imaš veću mogućnost da tala te barek vetala više zavoli razumijete i to je jedna znači od od od mogućnosti od načina kako doći do do Allahovete barek vetala ljubavi ezza džalal rahmetullahi alayke da po ovom pitanju značenja imena Elvedud postoje dva govora mi ćemo go potpuniti sa govorima Hatabija Rahmetullari. Znači imamo oblik kada se dođe u situaciju kada kako smo govorili Gafur. Znači da je došlo ime Elvedud po obliku Gafur. Izega proizilazi ili ukazuje na ime koje? El Gafur ukazuje ime Gafir. Sabur proizivaz ili ukazuje na sabir. I slično, šekur na šakir. Što znači? El gafur je onaj koji prašta, koji prašta. I ovdje znači na osnovu ovog značenja dolazi do toga da je Allah te Tebare Kevetala taj koji... koji voli. Allah Tebare Kevetala znači voli svoje iskreni, svoje iskreni robove. I mi ćemo kroz predavanja koga da ukazati, pojasniti, Koga je to Allah Tebare Kvetana voli? Al također može biti značenje da je Allah te Tebare Kvetana voljen da ga vole njegova stvorenja. Znači da ga vole njegova stvorenja. Također znači neka se može odnositi i na stvoritelja i na stvorenja. Kako? na Naprimjer, šekur. U osnovniju pojašnjavam. Šekur možeš biti ti, imati tu osobinu, a Allah džela dželalo, isto tako. Šekur. Ti si šekur jer si spoznao Allaha kroz je gove blagodati, neizmijeni koji imate u basi pa dano noćno. I ti Allahu te barek ve ta'ala zahvalješ na tim blagodati. Allah Đelešanu istom trenutku je šekur. Kako? Prema tebi. Jer će te nagraja za tvoju zahvalnost. Što se više zahvalješ Allahu te barek ve ta'ala, jom se zahvaliti, zahvaliti tebi. I znači i ovdje Allah Đelešanu je el vedud koji voli i kojeg voli stvorenja. Da li ga svoj stvorenja voli? Veliki upitnik. Znači, oni koji ga u istinu voli, vidjet ko su ti. Mada mnogi, mnogi tvrde da vole Allaha te barek i vatana. Međutim, da li je ta tvrdnja i dokaz? Da li je ta tvrdnja i dokaz, znači u istom trenutku da ti kada kažeš volim Allaha, da imaš nečin što ćeš dokazati svoju tvrdnju? jer danas mnogi ljudi nešto tvrde, međutim delo su te tvrnje, da ostete tačne. Za tim khatabi rahmetullahi alayhi dodaje još jednom vrstu ovdje, nakon što Allah te barek vetala, znači taj koji voli i koji stvorenja vole, kaže el khatabi da je on te barek vetala koji prouzrokuje da da druga stvorenja zavole osobu koja voli Allah te barek vetala. Da bude voljen, omiljen kod ljudi Naravno, kada kažem omiljen je voljen kod ljudi, to ne može biti parametar u našem današnjem životu, ko te voli, ko te ne voli, da li si dobar dan, da li nisi. Prvenstveno sam misli na muslimane, ljude koji su odane lahote bareke vajtala, da budeš u takvom društvu omiljen, da te ljudi vole, cijene i poštuju. Ne misli se znači, u smislu da te i nevijelnici poštuju da te vole, jer se to pokazao kroz istoriju da nevjernici nikad neće biti zadovoljni sama, sve dok mi ne budemo poput, poput njih. Mogu se prikazivati, odvoravati, ljepšavati svoje postupke. Ok, poslovanje, biznis, sve to je znači, u redu, međutim stvarna prava ljubav ne može. Vidjet ćemo da li znači, isto tako može vjernik voliti njih. Ovo što očekuje znači, kao, zauzrat od njih. Da li, vjernik, da li je vjernik u dozgoda voli znači, neprijatelje islama, nevjernike. Allah dželašanu kaže sura Mariam Innelezina amenu ve amiru ssalihat şartni uslovi oni koji budu vjerovali i koji budu dobra djela činili znači potpuno imana i koji budu radili dobra djela Allah dželašanu daje plodove tog vjerovanja i tih dobrih djela kaže Allah dželašanu sa je'alallahu Allah ono sa milosti će učiniti da budu vođeni Ovaj dočas khatabija, znači onaj koji voli Allaha i onaj koji je iman svoj, radi dobra djela, Allah njega voli, a listo tako će Rahman, milostivil učin da ga drugi, da ga drugi ljudi zavole. I zato jako bitno znači danas o, da čovjek može procjeniti svoju situaciju. Koliko omiljeno družu, to nekada može biti pokazatelj gdje je, šta je, ko je. Razumijete? a ne da misliš da su i dobar, da su dobar, a svi ljudi bježu od tebe. Mislimo, znači, prona se nam koji ne zakružuju, svi bježu od tebe, ti misli da si dobar. Znači, Allah Đerašan, daje tragove, daje pokaz, e, e, neke stvari koje ukazuju da li si zaista ti onakav kakav trebaš, kakav trebaš biti. Da li te ljudi vole ili te ne voli, muslimani. Da li si kod muslimana dobrodošao ili nisi? I do ovi činjenica ne treba da bježi. Ne treba znači da bježi. El Sadi Rahmetullah Ali kaže, El Vedud je onaj koji voli svoje vjerovijesnike. Allah Đalešanu je El Vedud koji voli svoje vjerovijesnike, poslanike i njihove sjedbenike. Ovo je sad vijest. El Vedud koji voli i poslanike i vjerovijesnike i njihove sve sjedbenike što znači mi musimani koji smo se odozvali Allah-u Tebara i Kvetala i poziv poslanika alaihissalatu wassalaam Allah Jalešanhu sve sve nas voli. I to čovjek ne smije da sumlja jer je krenuo stazuma poslanika alaihissalatu wassalaam. Zatim kaže, oni im je draži od svi stvari. Sad su ovdje stvari u kojima se možemo mi analizirati. Da li smo mi ta, od tih? Onih im je draži od svi stvari. Da li nam je Allah dželešanuhu najdraži? Da li dajemo prednost Allah Tebare barekuta ran svim drugim stvarima, svim drugim stvorenjima u smislu, znači sve onoga što je Allah te barekuta stvorio? Koga više volimo? Kome dajemo prednost? Znači on te barekuta kitalaj njima, one koje voli sa kojima je zadovoljan traži od svih drugih sve drugi stvari. Pa kaže, srca su im se ispunila ljubavi prema njemu. Ne u srce je ušla ljubav pre njevu, ispunila. Kompletno tvoje srce je predano Allahu te Vatana. Prepuno je ljubav prema Allahu Subhanu Vatana. I zato ćeš vidjeti vjernika koji ima znači, takvo srce da uvijek je prvi u svim dobrim dijelima. Žudi ka su usretu te Tebareke Vatana. Ispunjava sve obaveze. I oni je stroge, i oni je pohvalne i oni je sunnete, znači od poslanika alaih slatu wasalam, uvijek je prvi, ne no odgađa, jer je njegovo srce ispunila ljubav prema uzvišnjama Allahu te bareke, te bareke vete Allah. Zatim kaže nakon toga, jednici njihovi njega hvali. Uvijek. A vidite kako je ono pisao, rahmatullahi alaih, znači sve to potpunio s dokazima, ne navodi dokaz, a svako u stvarima dokaze skorana i sunneta poslanika jezici njihovi ga hvale uvijek uvijek znači što uzvišenog Allaha te bareka ta raz veličaš i slaviš u svakom sostanju zato Aisha radijalana kaže poslanik sallallahu alejhi je uvijek veličao Allaha te bareka u svim svojim situacijama znači u svim svojim situacijama je poslanik alejhi ve sellem veličao svoga svoga gospodara zatim kaže njihova srca mu hrle ljubavlju ihlasom to je znači postupak koji uvijek znači činiš radi Allaha te barekuta i u ime Allaha te barekuta Allah sve što činiš radiš radi radi njegovog veličanstvenog te barekuta Allah i kaže obraćanjem u svakom pogledu Ah nema neko gdje ćeš kucat vrata na lijevo i desnoj, vrata su kod Allaha Tebareke Vetala, znači iskren pravi vijenik u čije srce se ulava veličanstva razpoznaja i ljubav prema Allahu Tebareke Vetala, on u svakom trenutku, u svakom, u svakoj situaciji se obraća Allahu Tebareke te Vetala. Da li je to obraćanje kojem ćeš hvaliti Allaha Tebareke Vetala veličati i slaviti ili je to obraćanje, znači taleba, da tražiš od Allaha te barekvetala određenu stvar koja ti je potrebna jer on te barekvetala jedini koji te može ispuniti težnju niko drugi jedini koji može odkonta benedict će uzvišen Allaha te barekvetala jedini koji te može izbjeći situacija teške znači situacije Allah Allah te bareke Allah, te barekvetala podo ispoznaje od molčanstvoga Allahu te barekvetala imam kurcu bi rahmetullahi znači u komentaru i pojašenju ovog velčanstvog imena kaže da je obaveza na svakom šarijaskom obvezniku da čvrsto vjeruje da je uzvišeni Allah te barek vjetala pun ljubavi pre na stvorenjima. Da subljeđe da čvrsto vjeruješ u to. To ti je obaveza da Allah te barek vjetala znači pun ljubavi pre na svojim stvorenjima. Od enasa radi Allah na seprav spodetva hadis poslanika ali šeikh albani gismat haviru dvustulim kaže, Wallahi Pusani sallahu alihi wa srana sa zaklijin La yulqillahu habibahu finnare kaitakomi allaha uzvišani allaha neče batistu vatru ono su buko i vali tu fai ešta velčas tohle Allah je imam kultubi kaže da je oba vezada znaš, da je Allah je Znači, e, pun ljubav prema svojim stvorenjima. Od denesa, u hadisu poslanika, alaih slatu vas salam, stoji, da uzvišeni Allah neće baciti osobu koju voli u vatru. Zato molimo Allaha, dželašana, da mi budemo doni koji Allah, te bareka ve ta'ala, te bareka ve Kada smo uvidjeli ovaj hadis i značenje hadisa da Allah, dželašana, voli stvorenja, I da ono osobu boku Allah te t'barek ve Allah zavoli koju voli ne će batstu njenem svatu Koje je to da osobe koja su to stvorenja Koje je to kategorije koga Allah dželešanu voli Allah dželešanu voli muttaqin muttaqiya bogo boje Allah dželešanu voli mu'mine Allah dželešanu voli muksiti pravedni Allah dželešanu voli tawabin Allah voli mutetahirin, oni koji se kaju, oni koji se čiste, voli pokorni, koji su, izvršaju na, sve naredbe Allaha te bareke vatala, pokornoštine uzvišnjama Allaha subhanahu vatala. Voli sabirin, voli strpljive. I sve ove osobine ćemo naći u Kur'anu da ih Allah je navodi, kako čitaš, razmišljam, razumijevanje, vidjet će da Allah sve kategorije voli, još znači kategorije koji su koju nismo nadali. Da li smo od njih? Znači, ovdje čovjek sada treba se analizira. Da li je od onih koji Allah Đelešanu voli? Da li on od mu'mina? Iman je prva stvar koju moraš imati kod sebe, da bi Allah te bare kvatara volio. Jer Allah Đelešanu, suprotno ovom, ne voli koga? Ne voli nevjernike. Ne voli silnike. Ne voli oholnike, Ne voli one koji krše, koji varaju prevarante. Oholnike, znači, i slične situacije, Zalime, Zulumčare, Allah je takve ne voli. Gdje mi, u kojoj smo mi kategoriji? Znači, trebamo da budemo od onih koji su okničeni ovim veličanstvenim osobinama, prije svega imanom, pokoravanjem, uzvišenom Allahu Tebara, sa strpljivosti, da si strpljiv, da si pravedan. Ova osobina naravno se nedostaje muslimanima, pravednosti u presudama međusobnim sporojima, svemu tome zatim iskreno isk znači srce predano Allahu te barekvetana to sadine sve uzvišeni Allah te barekvetana voli i s druge strane ne voli sve koje smo koje smo pogrijali i zato čovjek treba da obrati pažnju kada je spoznao ime Elve Dud da uzvišeni Allah voli jer da svi kažu mi volimo Allaha nije poenta da ti voliš Allaha Pojenta je da li Allah tebe voli to je veliko pitanje Znači, mi možemo tvrti, mi volimo Allah i tvrdili su za vrijeme poslanika alai s-satu wassalam ljudi koji, posle, koji su govorili, mi volimo i Allaha i poslanika. Pala objavio Ajet koji je ajet ispita. Znači, mora biti neki pokazate te ljubavi, ali u stvari ono što da bi zaslužio Allah-u te barak i vatala ljubavi imaju sbabi. Imaju uzroci koji moraš uzeti, prihvati i rati i rati po tome. Zatim kaže, imam Kurtubi u nastavku. Zatim mu je obaveza da nastoji da ga Allah Đelešanuhu -đel -đel zavoli. Kako? Odmah okazuje. Državajući se njegovi naredbi i zabrana. Znači, to treba biti obaveza svakom, nam, svakom pojedincu. Obaveza da nastojiš da te uzvišeni Allah Đelešanuhu -đel zavoli. Kako? Tako što ćeš biti pokoran tako je se pridržavati svega ganoga što je uzvišeni Allah te barekuta naredio i da ostavi ono što uzvišeni Allah te barekuta zabranio kao što je uzvišeni Allah nastavlja učinio da ga zavolimo dajući na svoje blagodati što znači voliš Allah te barekuta spoznom se sve blagodati kojima te basi pa uzvišeni Allah te barekuta spoznom su uzvišenog stvoritelja koji te je stvorio zahvaljuješ Voliš takvog gospodara. Danas je, znači, nešto što je obično, znači, kod ljudi, kad ti neko nešto dadne, da mu se zahvališ i da voliš takvog insana koji je, znači, dao neki znak pažnje prema tebi, jel? Da te nije zaboravio. Drag ti je taj insan. Zamislite, Allah te bareke u etala koji ti je sve podario, sve ti dao, i koji je pripremio kuću uživanja, džennet, koliko se Allah te bareke u etala treba voliti. I vidjet ćemo ispod ova da su vjernici ti koji najviše Allaha bareke Kvetana voli. Najviše, znači koliko god ti ljudi činijet dobro, da ti daju, da te gotive, da te paze, nikada ne možeš njih voliti poput Allaha Tebare Kvetana. Nikada. Ni to svježnost voliti sebi. Nego Allah posebno, uzvišen, plemenit, radi te plemenite, uzvišnosti stvoritelj koji te stvorio, zaslužuje posebnu ljubav posobno. Zatim kaže nakon toga: Od ljubavi roba prema gospodaru sa ogledaj to da je rob zadovoljan sa Allahovim odredbom. To je pokazatelj tvoje ljubavi. Da zaista voliš Allaha te bare kevetala da si zadovoljan sa, njegovim, sa njegovom odredbom, kadero Što god da te peza si ti si zadovoljan. Ako si zadovoljan u tom trenutku, to je pokazatelj da ti Allaha te barek sveta, te barek sveta voliš. Zati kažu da pokazati Allah te ljubavi prema uzićem Allahu, i ljubav prema Kur'anu. Da voliš Allahovu knjigu, da voliš Allahov govor u smislu da voliš da učiš, da čitaš, da radiš po onome što ti nalaže Kur'an. Pogodajte, ljubav, znači je pokazate da voliš Allaha, da si zadovoljan sa odredbom. Zatim, sa Kur'anom, Allahovom knjigom, da je voliš. Zatim kaže nakon toga ljubav prema poslaniku, ali je Da voliš poslanika sa Allahu, ali je Da voliš poslanika, pa kaže nakon toga i da voliš njegov sunnet. Danas uli kažu, vole Kur'an, vole poslanika. Da li je to potpuno? Voliti Kur'an znači, voliti ga učit, Voliti ga čitati, razmišljati i raditi po njemu. To je pravi pokazatelj, da voliš Kur'an. Zatim, da voliš poslanika, a.s.a., možeš to otvrti. Ali je pravi pokazatelj da voliš egov sunet. A najbolji pokazatelj, kažem vam Kurtobi, da slediš egov sunnet I ne samo to da pozivaš njegov sunnet. Ploješ kako Fito pojasnio. Dači da voliš Kur'an, da ga učiš, da pozivaš njemu, da prenosiš e, njegove smjernice, poruke, da voliš poslanika, njegov sunnet, da ga oživljavaš u svom životu, praktikuješ i da pozivaš tom sunnetu. To je pravi pokazatelj ljubavi, ljubavi prema prema Allah bareke, te bareket te bareketu. Zatim, oni koji su bili u vremenu poslanika koji su tvrdili da vole Allaha, الله, je objavio ajed قُلْ إِنْ كُمْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ, الله. Recite ili reci njima svima onima koji tvrde da Allaha vole i poslanika, a u istino Allaha volite, znači pravi pokazatelj. Mi možemo kao volimo Allaha, ali kaže reci takvima koji kažu da vole Allaha, onda mene slijedite, kaže poslanika sallahu alaihi wa sallam. Pa će to pruzrokovati šta? Ljubav Allaha prema vama. Pa će vas Allah Čelešanhu zavoliti. E sad, koliko smo mi u praksi, koliko mi sedemo doista poslanika alaihi wa sallatu to možemo sami da zaključimo i sami da analiziramo naše stanje. Ali je to činjenica, pravi pokazatelj. Koliko voliš Allaha Čelešanhu, to će potvrdi tvoja praksa, koliko slijediš poslanika sallahu sa alaihi wa sallam. Nema znači lijevo, nema desno, nema gore, nema dole, nego se sve vraća na praksu poslanika sallallahu, sallallahu aljihi wa sallam. Zatim kaže Imam Kurtubi. Iznaj da je primjer ljubavi prema Allahu tebare kevetana ostavljanje njegovih zabrana. Pogledajte ovog ovaj primjera. Kako? Imam Kurtubi pojašnjava. Nije samo pokazatelj da radi ono što je Allah naredio. Jer kaže, onaj koji radi što je Allah naredio je i fasik i mu'min. Znači može biti osoba sa manjim imanom, sa, znači blažnim stupje imana, da radi i zršava dobra djela, razumijete? Ali je fasik u isto vrijeme. Ali kaže, ostaviti nešto radi Allaha, ostaviti griješenje, je pravi pokazatelj Allaha, da voliš Allaha te bareti v.t u smislu da neće ostaviti griješenje osim iskren pravi mu'min, potpunog imana i koji iskren s vjerovanjem. Taka ostada, razumijete? Zašto? Zato što on voli Allah te bareke vetala, potpuno, znači ta potpuna ljubav prema Allahu te bareke vetala, što izvršavaš njegove naredbe i ostavljaš u potpunosti njegove zabrane. A je danas Vaka sutra naka Pači ima raste i opada. Ako radiš loše, gotovo. I tvoj iman opada. Ako radiš dobra djela, tvoj iman i tvoj iman raste. Da li su isti oni koji samo rade pokornost i griješenje? Pogodajte. Ili oni koji rade pokornost osobe griješe, su odlaze, Odskače u drugi. I nisu isti, niti mogu, niti mogu biti isti. Zatim drugi post poznaje, odnosno sljedeći post poznaje uzvišenog Allah te barek vetala što proizilazi iz poznanja Allahovog imena, El Vedud. Da ta ljubav, ako Allah Čedršanu nas zavoli, on te Tebare Kvetara uči da nas drugi ljudi zavoli. I da nas drugi ljudi, da nas drugi ljudi zavoli. Gdje je dokaz tome? To smo kazali u značenju kad se odnosi te bare, Tebare Kvetara. Ovo je plo spoznanje tog velčanstvenog imena. Odebu Ebu Hureyri radi Allahom se prenosi, a hadis bježi i Bukhari i Muslim. Vjerodosujem. A hadis je kuci. Daj ćemo hadis posljedna navesta. Ovo, u hadisu, kaže kada Allah Jalešanu zavoli nekog od svojih robova na Dunjaluku pozove, nada Džibrile, kaže posljedna Pozove Džibrile. Ko je Džibrile? Na naja da brani Melek da Allaha Tebare Kvetala. Nema Meleka da je bliži Allahu od Meleka Džibrile. Njega prvenstveno pozove i kaže Zavolio sam toga i toga, pa ga i ti zavoli. I ovo je dokaz da Allah Đelešanu posjedi osobinu, ili da je opisan osobinom, ljubavi. Zavoli toga i toga. Pa Džibrij automatski zavoli. Kakva je osobina Meleka? Čine ono što Allah Đelešanu naredi. Nema nepokonost, u potpunosti znači izvršavuje lahve te barekoj tela naredbe. Automatski ga zavoli. Zatim Melek Džibrij pozove stanovnike nebesa. Pa kaže u istinu. I Allah Đelešanu zavolio toga i toga, pa sam ga ja zavolio, pa ga zavolite i vi. Sve što je na nebesima, ostvorenja, svi ga zavoli. Znam se li, to su danas primijetni neke situacije posebni ljudi u društvu, jer nasva Hadisan ne završava se tu. Pa kaže, kada ga zavoli stavonice nebesa, Allah Đelešanu uspusti Kabul kod njega na Dunjaluku, Da ga i Dunjaluk zavoli, da ga ljudem Dunjalku zavole. U smislu i da ga poštuju, da ga cijene, i da ga vole. Sve obuhvata znači ovo značenje. Nakon slavnika nebesa, i Dunjaluga, i Dunjaluga. Pa nastavlja, kaže poslanik sallahu aljehi vaseleme, a kada Allah Čelešanuhu, zamrzi nekoga, pozove Meleka Džibrila, pa mu kaže, ja mrzim toga i toga. Pa ga i ti, znači mrzem. Pa Melek Džibril isto to učini, pa pozove ne, stavnike nebesa, sve nebesima. Mrzi tog Nisana. Pa se spusti i na Dunjaluk. Pa ga i stavnice Dunjaluka mrze i preziru. Niko nije zadojao s njim. Ovo je kategorija dobrih i loših. Dobrih uvijek imaju šans da jelađu zašanu zavole a ovi koji su loši oni su daleko da lavite barek vetala lavite barek vetala džabal Zatim han Kurtubi kaže Imam Kurtubi došao imam Kurtubi najviše spominja Ovo. Naprsni. Han Kurtubi je poznat po tefsir, poznat je još po načinu ali ma komentara lava lepa dalavo imena znači kada se pozivamo i kada govorimo da ima kurtu bi posebno u, u znači u ovim stvarima kada se od se Lava lepa imena crpimo znači iz njegove iz Jegove knjige sve navedene sve navedene informacije ova tvrdnja koju mi kažemo da lađe lešanu volimo I da smo kod Allah, što su židovi kazali? Židovi su tvrdili da su oni posebna spašena kategorija, da su oni Allahovi, Tebarek i Vatala, posebni. Posebni, znači, tičenici, evulije, da njih Allah Đelešanu posebno pazi i najviše voli. Međutim, da li je to ispravno? Mi znamo da Allah Đelešanu nije zadovoljno sa židovima, nije zadovoljno sa kršćanima. Jer mu prepisuju i dijete, i drugu, <kuh> daleko su od vjere nisu prihvatili, nisu priznali poslanika Mohameda, ali i slatu wassalam ma da li je njihova tvrdnja ispravna nije ispravna, Allah Đelešanu takve ne voli jer je u svojoj knjizi u Kur'anu pojasnio tačno i precizno koga Allah Đelešanu voli, a koga ne voli i zato svaki onaj koji tvrdi da voli Allah Đelešanu i da je, o, da je ista osoba draga Allahu subhanahu wa ta'ala treba da vidi i da analizira svoju situaciju Da li se njegova situacija, njegovi postupci slažu sa onim, što Allah je li on traži od nas ili ne. Nakon toga možda nije sam sebi zaakcijen, ne trebati kad ja. I ne trebati, i ne trebati sudija. Jedini, draga, braćo i cijenje, sastra, koji je zaslužan, znači, koji je zaslužan da se voli zbog samog sebe i uzvišenja lape barekvetala, sve naše ljubavi, Sve što čini ima mora da bude, znači radi Allaha te bare Kada voliš brata, da ga voliš od Allaha subhanahu wa neće ništa biti džaba. Jeraj koji zavoli nekoga, u ime Allaha ili kaže, mu, volim to ime Allaha i živi na tome, sastaje se i rastaje se na tome, ima velike rezultate, odnosno znači proizlaze veliki rezultate iz te ljubavi. A jedna glavni stvari koja proizlazi jeste da su takvi u hladu su njega da. A znači, kada se li do kada se sa kupi, kada radje skupa, kada hoće nešto do stvari, to mora se biti okupljanje sa kupljanjem, radje lahate bare kletara. Uimala, radje laovi subanova tara ljubavi. Pa ono što su kazali učinjaci po potrebnoj temije i, i drugi, da kada voliš nešto, što Allah je lešan voli, u suštini ti voliš Allaha. Razumijete? Ta ljubav je, znači, u suštini se vraća na Allaha. Da voliš Allaha, jer Allah to voli, traži otme da voliš, pa kad se odazoveš i voliš tu stvar radi Allaha, ti voliš Allaha subhanahu, subhanahu wa ta'ala, jer ti je traži da bude voljen onaj koji ti je, znači, naredio tu ljubav od onoga prema kome ti iskazuješ u tom trenutku svoju svoju samu ljubav. Znači, kada Allah traži otme da voliš vijenika, ti ga voliš ti u istom trenutku voliš i Allaha subhanahu wa ta'ala. Razumijete? Ljubav prema vijenicima prema Allahu te bareke te bareke ve ta tako kako smo kazali u imenu es-šekuri šakir da kada zahvaljuješ ljudima to istom trenutku zahvaljuješ je Allahu subhanu ve jer ti je Allah džele šana ređe budeš zahvalan ljudima koji ti čine dobročinstvo odazivaju se Allahovom pozivom njegovoj naredbi čineći dobro drugima što se zahvaljuješ i se zahvaljuješ u stvari Allahu Allahu te bareke te bareke ve <kuh> kaže poslanik sallallahu Allahu ve sellem Jedna od najčvrših spona vjerovanja je hubbu fila, obugdu fila. Da voliš u ima Allaha Đelešanu i da mrziš u ima Allaha Đelešanu da prijateljuš samo radi njega i da neprijateljuš samo radi njega. Prijateljstvo mora biti iskazano prema određenim skupinama, neprijateljstvo prema određenim skupinama. I sve to mora biti, znači, u ima Allaha Đelešanu. I to je vrhunac, načina od vrhunac tvojeg vjerovanja. Da sve što radiš, radiš, radi Allaha te barekavatala. I kada voliš, radi Allaha voliš, ne rad neke dunjalučke koriste. Ne da nas okupi na nekom mjestu dunjaluke, da nas bliži dunjaluke. Nego da to bude isključivo Allah te njegova ljubav, njegova vjera, steže je poslanika sallallahu alejhi ve selleme, tako da u tom trenutku čovjek upotpunjava svoje vjerovanje prema Alahu te bareke ve taala. Zati sljedeći koji proizilazi iz ovog večerašnje gimela kojom govorim Al-Gud, uh -huh. da vjernik nikada ne smije sebi dozvoliti da mrzi i prezire onoga koga Allah voli. Nikadahi. A koga Allah voli što smo kazali? M mine. Pokorni. Mutekije. Koji saburaju, znači sabur može biti kod nevjernika na nekim mezvijetima, ali se misli, znači prvenstvo na vjernika koji okreće sa tom osobinom. Ne smiješ iskazati prezir i mržu prenatakvi. Obavazna ti je vjernika. I ne smiješ mrziti one koje Allah te bareke koje te voli. Danas, Zbog mnoštva informacija, dezinformacija, svega što se dešava dolazi do ovih nekih pogrešnih ubeđenja kod ređeni ljudi. Pa mrzi ono što ne bi trebao da mrzi, a voli ono što ne bi trebao da voli. Zato prametan i razborit, oštruman vjernik, prati izmjernice Allaha Tebara i Kvetala, Kur'ana i suneta poslanika sa Allahu aljih i vseleme i voli ono što Allah voli, a mrzi i preziri što Allah mrzi i preziri tako što vidjeti da nekada određena znači mediji mogu da prouzrokuju kod određeni skupina mržnju je ne bi trebala biti mržnja i ne smije biti mržnja iskazana prema takvima. ili suprotno razumijete manipulišu situacijom i onda oni slabog imana nasjedaju na takve na takve smicalice što nikada pravi vijenik čvrsto uhovajte barek vetara vjeri ne smije ne smije sedeti dozvoliti قال <عزة> <سؤال> بسانيك عليه الصلاة والسلام وحدث خدسه إن الله قال زيست وزيشنين جزيست وزيشنين جزيست وزيشنين فقد آذنتم بحرب كو بدي اسكذا ونه بياتيستو ممو وليه وليه شتيشنه ودبرانه ونه كو غالله <سؤال> جلشانه <سؤال> وليه onog na čioj strane Allah te barek eva ta'ala ko iskaže prema takvom neprijateljstvom ko se suprostavi takvom vjerniku i ja mu objavljujem rat. Allah je naštveno kaže. Ovdje veli je svaki vjernik koji odan Allah te barek Pogledajte prijatnje Allah te barek Ko pokuša nanijeti rijet, riječima, dijelom, prozivkama, Bilo kakve vrste prema Allahovom veliju neka očekuje rat kojim obavlja uzvišeni Gospodar te barekuta. se sramet će pitaje ko je omogućen da se suprotavi Allahu te barekuta. I koji je toliko hrabar da dođe do sukoba sa uzvišenim Allah te barekuta. I da li može neko? Nema, nema znači ne posta i neko da se može suprostaviti uzvišenom veličanstvenom el azim el kabir el metakber zul jalali nema znači niti može neko osoba prosto je lahate barek vetara međutim onaj koji je slabašog imana slabog imana koji nije spozna uzvišenog elahate barek vetara sebi olahko dozvoli i da je zijeti muslimane i da mu muslimane proziva i da iskazuje ljubav odnosno mržnju u svim vidojima koji se mogu iskazati prema takvim skupinama vjernika. I svi oni trebaju da znaju da je običanje Allaha Tebare Kevete Ala, gospodara, plemenin tog uzvišenog veličanstvenog Arša, da su u sukogu s njim. Kogod znači dirne vjernika, kogod takvije vjernika, koga god prozove, ima sukob s uzvišenima Allahom Tebare Kevete Ala. I nikada neće to biti znači, okončanu korist stvorenja. Nikada, jer su stvorenja Allah te barek ve el-kavi, el-aziz. Kada hoće, el-hakim. Če da i izvrši svoju prijetnju prema takvima. Nekad će to pustiti da traje, a nekad će znači, biti u dijelijuću, u dijelijuću sekundu. Zatim sredjeći plod da nije dozvoja, draga braće i cijene sestre, da vjernik voli neprijatelje Islama. Ono što je proizilazi iz ovog veličanstvenog imena Elvedud, da vjernik ne smije sebi dozvoliti da voli neprijatelje Islama. Da voli, znači, nevjernike. Ovo su akajske stvari. Znači, tačke koje sad pobrajamo traž od nas izaktiva i predavanja ali mi samo spominjamo kao plodove spoznaje veličarstvenog imena. A sve ovo znači mora se detaljno pojašnjavati, kada može, kada ne može, šta je sa ženom koja je ehlu kitabika, čovjek živi s njom, šta je sa ljubavlj poslanika, sallallahu alihi veselna, prema Ebu Talibu. Znači to su neke šube koje navode drugi neisto mišljenici, koji se su prosio akidehli sunneta. E, razumijete, znači život sa kršankom, sa židovkom, ljubav posreka salasan iskaza prema some uh, some amedi uh, kako odgovarati na te stvari kako pričati kako razgovarati i ajete u kojoj madla lešanu ja su ljubav da se iskazuje prema prema onima koji nisu na pravome na pravome puto, koji nisu vijenici. alaz lešanu kaže la teji du kaumen yu'minuna billahi wal yawmil akhir nečeš naći Ni ti je dozvoljeno Onima koji vjeruju u Allaha te bareke vetala i sudnji dan. Da takvi prijatelju, da takvi vole koga one koji se suprostavljaju Allahu i njegovom poslaniku. Ayet je jasan. Onea on potreba da se bojaševa, da se da se komentariše. Pa nastavlja Allah dželešanu ukazujući na najbliže. Pa kaže وَلَوْ كَانُ أَبَاءَهُمْ Makar to bili njihovi očevi. Nakon toga, اَوْ أَبْنَاءَهُمْ Ili njihovi sinovi. Znači, ne završava samo na očevi, nego i na sinovi. A dalje, اَوْ اِخْوَانَهُمْ Ili njihova braća. I da samo se zaustavlja gospodina u obrajanju očevi, sinovi, braća? Ne. Dalje kaže, اَلَا جَرَشَانُهُمْ اَوْ عَشِيرَتَهُمْ ili njihova bližnja rodbina. Kogod od njih ispoljava mržnju, neprijateljstvo, borbu, prema Allahu te barekeve te Allah, prema njegovom poslaniku sallahu aljih i veselene, prema vjernicima, spletkari prema njima, nikada, nikada nije dozvojen Musima takve voli, niti može to Musima sebi dozvoliti. Kada uzviši Allah te barekeve ta takve mrzije prezirije i s takvima nije zadovoljeno. Jer Allah voli vjernike koji su opisani sa odšastvanim, pohvalnim osobina koje Allah te bareke vetala voli. I to je jedna stvar koja je glavna ili među glavnijim stvarima naše vjere i naše vjerovanja da volimo i mrzimo isključivo radi Allaha te bareke vetala. Voliš sve što Allah voli, prezireš i mrziš sve što Allah dželešanu prezire i mrzi. Među danas je žaloso da muslimani ne znaju šta Allah voli a šta Allah dželešanu mrzi. I dolazi znači do poramećaja u njihovom vjerovanju. Pa iskazuje ljubav prema onima prema kojima ne bi trebao iskazati ljubav, a mržnju silu prema onima prema kojima ne bi smio nikada znači iskazati niti mržnju, niti niti silu. Zatim srednjeće pot koji proizilazi iz ovog velčanstvenog imena, Elvedud, da istinski vjernik najviše voli Alaha Đelešanova. Ne poslij neko na da ga možeš više da Allah Tebare Kvetala. Niti ni je znači, to dozvoljeno. Voliti nekoga na stepenu Allah Tebare Kvetala nikada, ni nijekom slučaju nije dozvoljeno nijekati učiniti. Allah je našan iznad svega. I znači u ovoj osobini, u ovoj ljubavi koju ti iskazuješ prema nekome, Allah iznad svega. Ne možeš voliti rotelje na stepenu Allah Tebare Kvetala. Ne možeš voliti ženu na stepenu Allah Tebare Kvetala. Ne možeš voliti djecu na stepenu ameli rodilo prišao da nikoga niti moj jot nekom prednost nad davahom te bara kvetara i poslanikom sallallahu alejhi ve sellem